اطوان الرحمن الرحیم والزاریات ذروان فالحاملات وقرا فالجاریات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادقون وانا الدین لواقع سورة <تصفيق> زاریات کی ترقیدہ نصور اقافنا پر با اس بات تا قیامت بانده پینزش واحد ذکر کئی اویا منکرین لزجر اویا منان لپینز قسم بشارت وزاریات زروان گوادی اغا حواگانی چه علو زون کی هر هرشی لرا فالحاملات وقرا پس هغه وريزي چې وکتهونکې دي بوج لړه فالجاريات يسرن پس هغه کېشته چې روان دي دی ډېر په نرمه سره فالمقسمات امره هغه ملائکه چې تقسيم کوونکې دي د حکم <تصفح> اِنَّمَا تُو عَدُونَ لَصَادِقٌ تا پینزوار پا دے گوا دی چبیشکا قیامت چتاثر وعدا کولشی نرشتی آده تاک دا ٹول انقلابات تھی وارو وارو تا پا غلو انقلاب بانده گوا دی وَإِنَّا دِينَ و بشکاہ جزا و سزا خام خواقیہ کی دن کی داچ قیامت تھی والسمائی ذات الحبو کی گوادِ اسمان خوان دستورو انکم لفی قول مختلف پدې خبره راځي بشکره تاسو په داسې یو قول کې چې باغی کې اختلاف کړی شوې دي څوک مانی یو څوک نمنیم نو مثال د دې د اسمان دی صبح کې تیارو ده صبح کې را نه دی یو افق ونه من افق اړول شي د دې قران نه یاد قیامت نه غوسو کې اړول شي د الله پعلم کې قتل الخراصون بلانت چې کليش یټکل وایونکې الذين هم في غمره نساهون دا خلق دې چې بخ په کې حیران او پریشان دي يسالونا ايه یانه يوم الدين تاسو نه کوي د ذا پهژباندي چې کله بهور دقیته ی ما معان نار یفتتنون د غ و دا چېدي به پهور کې اوس وزول شي زو کو نهته کوم چېکیا خو د خپل شرک هذاله دا غروځا عذاب دی چې تاسو په تلوار کولا بشارت بیا پاکه لفصرا څنګه <تصح> <تصح> سورې دخان کې ان المتقین فی جنات و عیون بشکا متقیان خلق باب بابونو کې او پچینو کې اخزین ما تاهم ربهم اور استن کی و یہ ہغه نعمتون لرا جوار کلی دی طرف دزی انم کانو قبل ذالک محسنین زکائے یودی مخک دزی نا په دنیا کې موحدین کانو قلیلن من اللیل ما یہجرون او دی ډیر کم د شپې نه آرام کوونکی وبالاسحارهم يستغفرون <تصفيق> او په وختو سحر کې دی بخنه اوختونکو یود الله نه او په يم والي يم حق لسهایل ولمحرم او د دې په مالونو کې عمره روان دا وسوالګرو خلکو او د نس وسوالګرو وفی الارد آیات للموقنین او پا دیز مکہ کی دیر دلیل ندید پار دی یقین کونکو دا اللہ پا وحدانیت باندی وفی انفسکم اوستاسو پا دی نفسونکے و بدنونکے ام قدرتون دلیل ندید وحدانیت وفلا تبصرون تا سولی و تا او گو نو نظر ده ای برات او بیسمای رزقکم و ما تو ادون او پسمان کیستا سو رزق دے اسباب دے رزق دی او هغه سدی چې تاسو سره وعده کول شی کړه رحمتون دی کا عذابون کا قیامت دی او رب السما و الارض دی پس قسم دې په آزاد چې مالک زاسمان او د زمکه دی انه له چې دا اسمان دزمک دے چدا قیامت حق دی راوتل زمکه نه مسلمان نکم تنطقون ځا سي دا کسنجي تاسو خبري کوي د خلین راوزی د قصبه دا, قصب دا خلقون زمکه نه راوزی الحاتا کا حدیث سووی ابراہیم المکرمین یقینا چرابلې تا ته په دې قران کې خبر دمل منو دی ابراہیم علیه السلام او چې زت مندو ازحلو علی وقالو سلاما کله چرغلو دتان وی وی چمو پتا سلام وایو قال سلام نبی ابراہیم علیہ السلام چې سلام دی وی په تاسو باندې قوم منکرون ناشنا خلق یې نو فرغیلہ اهلیه ناشه پر هغه خپل کور ته سمین نو ر یو یوسف سورب ورته بيدو سامن وړو ته وي سامين فقربهو اليهم نزديك ذات عام چې خوراکو کې نیکو قال الا تاكلون وی وی چې ولي خوراک نه کوي فاوجسا منهم خيفا مزلکی او ساتلادین یرا او بیا ورته چننا من کم وجلون مستاسو نیریو قالو لا تخف ویغی چمیرگا و بشرو بغلام علیم عبیو لزیر ورک پیوزی سرا چی علیم بی فاقبلت امرأتو فی سرط نمخا محرا لا بیبید دو پجلتے کی او یا پی اوچغا کی فسوکت وجہا سپیڑے ورکراخ پل مخلا وقالت اویوی عجوز ناقیم بڑیم شنڈا قالو کذالکی اوی ملیکو آو دغا سبایی کنا زوانی گی خوبا نا قال ربو کی ویلی ربستا زمون خبرانا دا انووو الحکیم العلیم بیشکا اللہ غزت تھی چه حکمتو نیدی او خبردار دی پار سباندی قالفم آخد بکم ایو المرسلون ویبراہیم علیہ السلام چه ایم المنو ستاسو نور سا مقصد شته کباز دا خبرو ستی نور مقصد ستاسو ایم اللہ کولی گلو شو قالوا او يريننا رسل الى قوم مجرمين موږ ته ښکار پاتې موږ را لېګل شو یو قوم مجرمانو پسي لنرسل علم حجاراتا منتوين تله پیغام د اويلي چې موږ و ارو په خلک باندې داسې کارني چې د خټینه جوړ شي وي په جانم کس رشي <تصفح> متن د را کا او نخی شوي دي په هرر کاړی باندي په درستاباندي چې دا د فلې دا د پلانې ل موصفین د د مشرکانو سر کاشو دپاره په آخرهنا من کا ن فيیا من مؤمنین پهل مونګه هغه سووک چې پهدي کلي کې د مومنانو. نام. چا بهوي چې ډې ډلی بي که نه فما وجدنا في غیرره بې من مسلينمون تممونګه پهدي پدیکلی کې بغیر د یو قوردم سلماناننا چې کور دلو ت سلام منان ډې نه شو طرنا في آ چځ نه خافونه او پرې هو زمونږه پدې کلی کې یو لنخه ذ خپل قدرت او دا چې هغه پارچې ریږي دا, دا زاد دردناک نا چازم کول تښې ودانو د الله قدرت یو ناشنا نه ده او په موسی او هیبرت ته په واقعې موسی عليه السلام کې هم اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ كَلاَئَ جُمْنَ دَلَارَا فِرْعَوْنَ تَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ پيوه کاره معجزې سره وتولى بِرُكْنِهِم د مخ واړاو سره د خپل له کارنا وقَالُواْ وَإِى وَسَاهِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ چې دا خو جادوګرزې یا لیوانه معلومېږي نا ینو د الله ویمونګ پ راون او لهکارې د د فنا فې عم وررضول په دراب کې وه ملییم او د داې کار کړ ځانې ملامتته کونو یا د او لرا ملامت کوون کې وفی یادین او ابرت تیب واقع دا عادیانو کی از ارسلنا علیهم الریح اللاقیم کلا چراولیگ موقفدی باندی یو ہوا شندا خیر برکت پکنو ما تذرو من شین اتت علیه نیو پریخ یو شی چرا غلی ودا ہوا پاغی باندی اللہ جعلتو کر رمیم مگر پښاندی یری چوری چوری او په سموته او په واقعیا د سموديانو کې اذقیل لهم حتا حين کله چې ویل شوزي تا صالح علی السلام تر افنه چې فایدا واخله په دې خپل کورونو کې تریا وخت ته پوري سلاستایان فاتوان امر الربيم سرکشی کړی وا د حکم د خپل ربنه فحظتهم صائقاته پسونی ولدی لري او چغی او تندر وهم ينظرون او دیوبل تکاتهم فمستتواو من قيامين طاقتنو چباځي زلېو او ماکانو متصویرين او نو ز خپل ځان انتقام واستن کیو وقاومنو هم من قبل او داغه سي هلاکلهم قوم نوح, نوح عليه السلام دټول نو مخ کې ان هم کانول قومان فاسقين بشکه او دا یو قوم ډېر بد اعماله وسغه باندې نه مونږ جوړ کړی پخپلو لاسونو لاسنو مونږ وله وسطات ور کړی دیلهموون یا مونږخ مخ بیایا پ دا کوون کې یو قدره تو مشته دی ارو فرش او زمکا منگا خورا کردی دا پشاند فرش فنیم المائی دون نخص خیستا جوڑون کیو دی لرا پشاند قالین و کل شین خلق نازا و جینی او دهار یوشینا پیدا کردی دی منگا نر او ما دا یذمانا بیا ذیوبل زد لک شپار زمکا واسمان سیحت او مرز روز روزه قیامت او دنیا دن کنا کنا دنیا به قیامت باندې دا دلیل له با قیامت باندې لعلکم تذکرون دې ته پاره چې تاسو به ترلاسه کئ فیروا الاله دعوه توحید او تختید دنیا نا الله تا یا تختید خپل ګناہوں و نا الله تا یا تختید شرک نا الاله الله سرزان یوزای که په توحیدو انی لکم من نذیر مبین بشکد استاسو تلى طرف نا يرون که مخكارا ته دنيا ز عذاب نه ولا سيجلوا ما الايلان اخران دا مطلبش مگر زوي الله سلام زدګار بل د دين او تخته کنه باګو اني لكم من نذير مبين بے شگفت تاسو زه پارا د الله طرف نا يرون کې مخکاره د عذاب د قیامت نه هم کزا الک مات الذین من قبلهم من رسول تصلی پیغمبره پریشانی وکه اوم دغه سه حال لے. نظر هغه له کسان ته چې مخکې د دین او سوق پیغمبر الا مگر چې را قالوا نو به ساحرون او مجنون یا چا تو ګردې یا لیوانه اتوا اسو به ولزادی وصیت کړو چې ملکه دې و چې دا سیب وای پیغمبرانو ته هغه به د تیاڼي چ وصیت کړو زړه باندې ده بلهم قومون طاغون ننا دا قوم دې سرکشا اصر کشه سر دا خبری لازمی که نخواه چه سنگ غری نو زنده سری چه سنگ جرنده نو آغا سی دوله بعد چه سنگ نو آغا سی خبری نو خواه فتولانم مخوانا وددینا فمانتا می ملومن تنیم علامتا پده مخ علولو که وذکر بیان کواه نوړت له کو سره مر ساته چې دا زموږ دوستان دي او دا زموږ خپلوان دي او زموږ پلر وا ذکر بیان کاوه فیننا ذکرۃ تنفع المؤمنین بیان کې फायदा شته کنه ته څه وی چیرې نه معنیو بهشکه دا بیان د قران فائدہ ورکړي مؤمنانو لپاره وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اللہ ایمان دی پیدا کلی جن او اینس پیریان او بندیان مگر دید پارا چیز بوتا امر کوم دخپل عبادتو که منیه که نی منی یادی دی پارا چی ماو پی جنی او طول پی جن دلی دیم ماو من هم می رزقن کدیوی چی منگو زان لا روزي پیدا کول او ن الله يما هوستاسن روزينه اوختي او ما اوريدو ما اوريدو مينو مرزقن ماندا اوخت دي دينا چې زان پیدا کې رزق بزذر كون او ما اوريدو ان يتايمون ان میتی دا اوخت دي چې مال لرا کې او مال پیدا کې دا پیران چې خلق تو يلنګر لراولای کنوي الله ور راضا کو زل قو تلمتین بشک الله چې دیغ زه ورکون کې ده هر چاالله ځکه چې خاون قوت تی ډیر محکم هر ش په خپل حفاظت کې سااتلی دی فنه للهځې نظلهمو بشککه ددي ظالمانو د پاره ځنو ب برخی دي د عذابه لکه د بوکوو پهشانې ځنو بلووي بوېته ووي چې په وخ به راستا مثلله ځنو بیاس هااب پهشان د برخو دهغې قوونو ی غې مرګري و که نه اگر اقته نه دی شوي پهخواې مشر هغه سې برخ بې ته میلاږلهستااجو اللهويتهار دی نه کوي زمانه پهلو للهځ کفرو پس حاللااق ته داي کساند پارچ کفرو کوم د قیامت نه انکار د توحید نه انکار اهلاکات بکلی میوم میم الذی وعدون دا غروز نه چدی سره وعده کول شي